אמן ואמן. תודה רבה רונות על הנגינה כל כך יפה, והייתי גם מוסיף המרגשת. <laughs> אלוהים ימשיך לברך אתכן. שבת שלום לכולם, וברוכים הבאים לבית בני ציון. אנחנו, אנחנו מודים שאלוהים נותן לנו הזדמנות לשמוע את דברו, מכיוון שכשאנחנו שומעים את אלוהים, יש לנו תקווה, אמן. אמן. אנחנו מקבלים מאלוהים כל כך הרבה אהבה. וזאת אחת הדרכים שלו להראות שהוא אוהב אותנו הוא מדבר אלינו ומראה לנו את הרצון שלו אנחנו החלטנו מדי ערב שבת לעבור על כל התורה מבראשית ועד דברים ואנחנו עדיין בספר הראשון של התורה שהוא בראשית ואנחנו היום נעקוב אחרי נושא שלמדנו שבוע שעבר, מי שלא היה, אנחנו נעבור עליו קצת בהתחלה, הנושא של צרת יעקב ופרשת... פרשת ויצא, נכון. כמו שאמרנו, בשבוע שעבר הייתה החלק הראשון של המסר שנשמע היום. אני כבר רוצה להגיד לכם שבשבוע הבא יש את המסר השלישי. אז היום אנחנו נתמקד... בנושא שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא בעצם הבסיס של המסר בשבוע הבא, לכן אני מעודד את כולכם לא לפספס את המסר של שבוע הבא. היום בפרשה אנחנו נחקור את הנושא של צרת יעקב, שדיברנו עליה בשבת הקודמת, ואנחנו נחקור את זה בעצם, את הפרשה הזאת, מנקודת המבט של האישיות בעצם שעומדת במרכז תוכנית הישועה של אלוהים. למדנו על המושג שנקרא צרת יעקב בהקשר לחשש שהיה ליעקב אבינו, החשש שאלוהים לא יהיה איתו, החשש שאלוהים עזב אותו ושהוא עומד לפגוש את אחיו שרוצה להרוג אותו. היום אנחנו נלמד לא על יעקב אלא נלמד על הישות שנאבקה עם יעקב. אז תחזיקו את דבר אלוהים קרוב אליכם, כי היום אנחנו נקרא בו הרבה, ובואו נתחיל, צרת יעקב. אנחנו למדנו שבתקופה הזאת שנקראת צרת יעקב, שהיא בעצם מוזכרת בירמיהו פרק שלושים, המאמינים יצטרכו להמשיך להחזיק, להחזיק באמונה. גם אם החיים שלהם יהיו בסכנה. אחרי שהמלאך נגע ליע... ליעקב, האיש המסתורי הזה, נגע ליעקב בירך, יעקב הבין אם יש לו עסק שבעצם הוא יכול להמית אותו בדקה או בשנייה אחת. החיים שלו היו בסכנה, אבל האם יעקב עזב? <חש> לא. <חש> הוא החזיק באמונה שלו למרות הכאבים, למרות הקשיים. ולמרות חוסר הוודאות, על מה הוא לא ויתר? על האמונה שלו. הוא לא ויתר על האמונה שלו. בתקופה הזאת יש מצב שרבים מאוד מאנשי עמו של אלוהים, מעמו של אלוהים, יוותרו, תשימו לב, על חיי עולם כדי להציל את החיים שלהם בעולם הזה. לעבור את התקופה הקשה הזאת שנקראת צרת יעקב, לא ניתן לעבור אותה בכוח אנושי רגיל שבאופן טבעי מתנגד לאלוהים. <coughs> אנחנו חייבים לסמוך רק על אלוהים בכל מקרה ולא להפסיק לקוות ולהאמין בו. אסור לנו להאמין שהצרות של העולם שאנחנו חיים בו היום הם צרת יעקב. אל תטעו שום צרה שיש לכם בעולם הזה היא לא קשורה בכלל לצרה של יעקב. הצרה שאנחנו דיברנו עליה זה עיבוד האמונה, וזאת הצרה הגדולה ביותר. קראנו בירמיהו שלושים ארבע עד שבע, כי גדול היום ההוא מאין כמוהו ועת צרה היא ליעקב" שאמרנו שזה כמובן עם ישראל, "וממנה יבשע" שזה ההבטחה של אלוהים. הצהרות הכי גדולות שהיו ליעקב בבית של דוד שלו לבן בכלל לא קשורות למושג צרת יעקב רק לאחר עשרים שנים יעקב עבר את התקופה שנקראת על שמו עבר את הצהרה הזאת רק אחרי עשרים שנה רק לאחר המאבק ביבוק עם האיש המסתורי הוא הפך להיות לאדם חדש אנחנו למדנו בפסוק שתיים מבראשית שלושים ושתיים, <אח> <אח> סליחה לא פסוק שתיים, פסוק עשרים וחמש, <אח> וייבטר יעקב לבדו וייאבק עמו איש עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו, אנחנו מדברים פה על uh, מצב של uh, אמונה שעומדת בלחצים מאוד מאוד גדולים, <אח> גם כשהוא ביקש ממנו לעזוב אותו זה לא עזר אני עכשיו חוזר על כמה פסוקים מהמסר הקודם של שבת שעברה כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים. <אח> לאחר מכן המלאך בעת, סליחה, האיש שואל את יעקב לשמו, יעקב עונה לו ואז הוא אומר לו לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל בפסוק עשרים ותשע ואז יעקב שואל אותו ואומר, אגיד על השמחה, ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. <אז> למרות הכאבים והעייפות, יעקב בסופו של דבר מקבל את הברכה מהאיש הזה, והוא מבין שמדובר בישות על-טבעית, ישות אלוהית. <אז> פסוק שלושים, וישאל יעקב לשמו, <אז> ואז הוא מברך אותו. ויקרא יעקב שם המקול, המקום פניאל, תשימו לב בפסוק שלושים, הוא אומר כי ראיתי אלוהים פנים מול פנים ותנצל נפשי. לאחר שיעקב מקבל את הברכה כבר אין שום ספק בכלל עם מי הוא נאבק. התשובה היא לא פחות ממדהימה, מי יכול לברך אותו? מי היה איתו לבד כאשר הוא ברח מהבית? היה זה אלוהים שהיה איתו כל הזמן הזה ונאבק איתו הוא נאבק עם אלוהים בעצמו וראה אותו כפי שהוא מודה פנים מול פנים עד כמה שהדבר הזה נשמע מדהים והוא בעצם מציין את העובדה שהוא עדיין חי אחרי זה הוא קורא למקום פנים של אלוהים פניאל זה המקום שהוא קורא למקום זה השם שהוא קורא למקום סליחה המאבק הזה עם האיש היה נקודת המפנה בחיים שלו. עכשיו, אנחנו נוגעים כאן בנקודה הזאת ומבינים שהמצב הזה שיעקב עבר זה היה כמובן יוזמה של אלוהים. הוא רצה לתת ליעקב משהו שהיה חסר לו והוא נתן לו את הברכה הזאת כדי שיעקב ידע שהוא נמצא איתו ואף פעם לא יעזוב אותו השאלה היא כזאת, מי הישות החשובה ביותר בחיים שלי? איך אנחנו בעצם יכולים לדעת איזה ישות בחיים שלנו היא הכי חשובה? הישות החשובה ביותר בחיים שלנו, תשימו לב, זאת ישות שנותנת לנו משהו שאינו זמני. כל מי שנמצא בחיים שלכם ייתן לכם משהו שיש לו הגבלה של זמן, לא משנה מה שתקבלו, בטח קיבלתם מתנות ובאחד מן הימים גיליתם שהמתנה הזאת כבר נעלמה, אתם כבר לא משתמשים בה, אתם שכחתם אפילו ממנה, אבל בזמן שקיבלתם אותה היא הייתה הדבר הנפלא ביותר שהיה לכם, אבל זה לא נמשך לתמיד, כל מה שיש לנו בעצם ואנחנו מקבלים מאדם זה דבר זמני אבל הישות החשובה ביותר שתהיה בחיים שלכם זאת ישות שתיתן לכם משהו שהוא איננו זמני. בואו נזכור שיעקב לא קרא לאלוהים, הוא היה בחושך לבד, אתם זוכרים. הוא לא ציפה לפגוש אף אחד ופתאום התנפל עליו בן אדם בחושך. הוא לא ציפה לו, הוא לא קרא לו, ודי התברר כי הישות החשובה ביותר שקיימת בחיים של יעקב. מסתבר שלישות הזאת יעקב חשוב לה עד כדי כך שהיא מחפשת אותו וזה לא משנה איפה יעקב נמצא יעקב נמצא בכל מקום, הישות הזאת מתמקדת בו ורוצה אותו אנחנו קוראים בהושע פסוק מדהים הושע מדבר על יעקב, הנביא הושע פסוק 12 פסוקים 4 ו-5 כתוב בבטן עקב את אחיו, מי זה? יעקב, נכון? הלך בבטן עקב אחרי אחיו ובשוק, ובחלק השני, הוא בעונו שרה את אלוהים מה זה בעונו שרה את אלוהים? בכוח שלו נלחם עם אלוהים חמש, וישר אל מלאך ויוכל הנביא הושע, תשימו לב, נותן לנו עוד נתון מעניין על האיש הזה המסתורי היום אני רוצה קצת להרחיב, לגועז, תודה לאל שיש לנו את הזמן הזה בערב שבת, ללמוד יותר על מה שאנחנו התחלנו בשבוע שעבר. היום אני רוצה להתמקד על הישות הזאת שנלחמה עם יעקב. בפסוק ארבע כתוב שיעקב נאבק בכוח שלא באלוהים, אבל בפסוק חמש אנחנו מקבלים עוד נתון. כתוב שהוא נלחם עם מלאך. אז מה קורה פה? בתחילת המאבק אנחנו קוראים על איש. בסוף המאבק יעקב מודה שהוא ראה את אלוהים פנים מול פנים, והושע מחזק את זה בפסוק ארבע, אבל בפסוק חמש הוא גם מוסיף את המילה מלאך. אז אתם יכולים לשאול בצדק, מי זה היה? איש? אלוהים? או מלאך? הכתובים מראים שכל התשובות נכונות. הישות הזאת מאחדת בתוכה את שלושת המרכיבים הללו, ובקטעים רבים אחרים בתנ״ך <אח> היא מוזכרת. והישות הזאת היא לא אחרת מאשר ישות שנקראת בכתובים מלאך אדוני. הישות הזאת יוצאת אל האור בצורה של מה? הישות הזאת שהיא יוצאת אל האור היא לא יוצאת בצורה של אישה, אף פעם. היא תמיד יוצאת בצורה של איש, בצורה של מלאך. היא יוצאת בצורה של איש ומלאך, אבל, בד... אבל בדמות אדם, בשר ודם. הישות הזאת מאחדת בתוכה שלושה מרכיבים: צורה של אדם, מלאך, שהוא בעצם אלוהים בעצמו. בואו נקרא דוגמה מצוינת של מלאך אדוני בכתובים. שהוא בעצם אדוני צבאות בעצמו. האמת הזאת היא אמת קצת מטרידה הרבה מאוד אנשים. <מח> כי מה, אלוהים יכול ללבוש בשר? <מח> פתאום אלוהים יכול להפוך את עצמו לבן אדם? <מח> אנחנו יודעים שכן, ואנחנו רואים את זה גם בכתובים. <מח> אבל זה דבר מאוד מאוד מטריד. מה אלוהים עושה? <מח> בוא נחשוב קצת. בוא נשחק קצת, כמו משחק כזה נחמד. מה אלוהים עושה? <מח> האם הוא בורא בן אדם? ואז הוא נכנס בתוכו, ואז הוא חוזר למקום והבן אדם הופך להיות אדמה עוד פעם. תחשבו על זה. האם הבן אדם הזה הוא באמת בן אדם או רק נראה ככה? האם הוא אוכל? האם הוא נראה בדיוק כמו בן אדם? האם ישר כשמסתכלים עליו אומרים אויש אלוהים לא. בהתחלה הוא נראה כמו מה? כמו בן אדם רגיל. רק לאחר מכן מסתבר מהפעולות שלו שבעצם הוא ישות אלוהית. אנחנו קוראים בספר שופטים דוגמה קלאסית מצוינת. עם ישראל נמצא במצב לא טוב כבר הרבה זמן, ואלוהים רוצה להושיע אותם. בכל פעם שאלוהים רוצה להושיע את העם שלו, מה הוא עושה? הוא בוחר מישהו מהעם כדי להושיע אותם. איך הוא עושה את זה? הוא מתגלה אליו. גם פה אנחנו רואים את זה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויתנם אדוני ביד פלישתים ארבעים שנה ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה עוד פעם אנחנו רואים כאן מצב של אישה שאיננה יכולה להביא ילדים ואז נגלה אליה מלאך אדוני ויר מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה הנה נעת עקרה ולא ילדת והרית וילד בן גם פה, כמו עם יעקב וגדעון, פתאום, ללא כל שום התראה, אנחנו קוראים על מלאך אדוני שמופיע ומודיע לאישה הקרה שהיא תלד בן. הוא יכול לתת לה משהו שאף אדם לא יכול. בהמשך היא מקבלת ממנו הוראות כיצד להתנהג בזמן ההיריון. ואיך היא צריכה לגדל את הילד לאחר שהוא ייוולד. האישה העמומה הולכת ומספרת לבעלה מנוח, היא לא מוזכרת בשמה פה, רק בעלה מוזכר בשמו, ותשימו לב לתיאור שלה את המלאך. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שהלתיעו איזה מי זה הוא ואת שמו לא הגיד לי. אנחנו רואים שהאיש הזה שנגלה אליה הוא כן היה נראה בצורה אחרת. הוא לא היה נראה כמו בן אדם רגיל, הוא היה נראה כמו איש אלוהים. והמראה שלו היה נורא. אבל היא לא שאלה אותו מרוב זה שהייתה המומה, היא לא שאלה אותו את שמו. אבל היא מזהה אותו כישות בעצם כאיש אלוהים. שליח של אלוהים והיא מוסיפה שהוא נראה נורא מאוד היא הייתה בשוק ולא שואלת אותו שום דבר תשימו לב עכשיו נקפוץ קצת הלאה בפסוק חמש עשרה מפסוק חמש עשרה ועד פסוק עשרים אני סימנתי בכחול על מה הקטע הזה שם את הדגש תפתחו גם בדבר, בדבר שלכם ותראו בתרגומים שלכם פסוק חמש עשרה, ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי, ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה, כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. כאן אנחנו רואים שלמרות שהאיש הזה היה נראה נורא בעיני אשתו, עדיין הוא לא נראה כך בעיניו של מנוח, הוא לא ידע שהוא מלאך אדוני. ויאמר מנוח אל מלאך ה' מה שמך כי יבוא דברך וכיבדנוך ויאמר לו מלאך ה' למה זה תשאל לשמי והוא פלאי ויקח מנוח את גדי העזים ואת המלחה ויעל על הצור לה' ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רועים ויהי בעלות עליו מעל המזבח השמימי ויעל מלאך ה' בלב המזבח ומנוח ואשתו רועים ויפלו על פניהם ארצה ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראות אל מנוח ואל אשתו, ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. <אז> אתם שמים לב כמה פעמים מוזכר כאן מלאך אדוני. צבעתי את זה בכחול כדי שאתם תראו שזה כמעט בכל פסוק, אוקיי? אבל בפסוק 19 הוא מופיע כמי שמפליא לעשות. מה זה נקרא מפליא לעשות בעברית? שעושה דברים של פלא, נכון? מה זה מפליא לעשות? כמו לדוגמה, להבטיח לאישה עקרה שהיא תלד. זה מה שנקרא מפליא לעשות. מפליא לעשות זה שעושה פלאים. מנוח ואשתו גם מסתכלים על המזבח. כל המראה הזה היה מדהים, ואלוהים מקבל את הקורבן של מנוח באש. ומלאך ה' עולה בלהבות לשמיים. בסוף הפסוק כתוב שמנוח ידע שהוא ראה את מלאך אדוני רק כאשר הוא עלה לשמיים. מה הוא ואשתו הבינו מזה? תשימו לב לפסוק 22: ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות, מדוע? <אז> כי הם ראו את אלוהים. <אז> שמתם לב על הקשר הכל כך ברור בין מלאך אדוני לאלוהים. <אז> מנוח יודע שהוא נפגש עם אלוהים בעצמו עד כאן בוא ניקח עכשיו הפסקה קטנה ובוא נראה מתוך מה שראינו רק עד עכשיו שהאנשים האלה לא היה להם מוזר שאלוהים ילבש בשר מנוח לא מתווכח עם אשתו תיאולוגית ואומר לה תקשיבי זה לא יכול להיות זה או אלוהים שהוא רוח או שזה בן אדם אבל זה לא יכול להיות קומבינציה של השניים אין פה שום ויכוח בכלל הם בטוחים שהם ראו את אלוהים ואין להם שום סימן שאלה שאלוהים יכול ללבוש בשר. בספר שופטים פרק 6 פסוקים 11 עד 16 זה סיפור אה, אה, גם על ישועה של ישראל אה, המדיינים פשטו על הארץ וזללו את כל השדות של בני ישראל הם uh, סבלו מאוד מאוד מהמדיינים, ועוד פעם אנחנו רואים פה, העם של ישראל בצרה, דרך אגב, למרות שהם עם חוטא, עם uh, מאוד מאוד uh, שהוא הולך בדרך לא טובה, האם אלוהים מפסיק לחשוב עליהם ולאהוב אותם? לא. זה, זה דווקא טוב בשביל הרבה אנשים, גם בארץ וח... אולי, אבל גם בעולם, שאומרים אלוהים זרק את העם שלו ולא אכפת לו מהעם שלו, עכשיו הקהילה החליפה את עם ישראל. אנחנו רואים דרך הכתובים שאלוהים לא מתנהג ככה, כי אם פעם הוא זרק את עם ישראל, למה שלא יזרק גם אותנו עכשיו? אז אנחנו לא חושבים שאלוהים זורק את העם שלו למרות שהם הולכים בדרך הלא טובה, הוא עדיין אוהב אותם ומחפש אותם ורוצה להושיע אותם. ויבוא מלאך אדוני, אתם שמים לב עוד פעם לצירוף המילים מלאך ואדוני, וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אביה עזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין בקיצור הוא עובד קשה כדי להחביא כמה שיותר חיטה מהמדיינים. פסוק 12, וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו, ה' עמך גיבור החי. גדעון יושב תחת האלה ועובד. עוד פעם, גם פה, פתאום ללא שום התראה נגלה אליו מלאך ה'. דרך ההופעה שלו, של מלאך ה' היא פתאומית. תזכרו את זה, את המילה הזאת פתאום. דרך ההופעה, איך הוא מופיע פתאום, ללא שום הכנה מראש הוא מתגלה. הוא מתגלה לגדעון ואומר לו שהוא בן חיל, ומודיע לו שאלוהים, שאדוני עמו. היוזמה גם פה היא של אדוני. בזמן שהוא קובע הוא מביא מושיע אל העם שלו, הוא מביא מסר של נחמה הוא מביא מסר של אהבה לחסרי התקווה וחסרי הביטחון, הוא מבטיח להם שהוא איתם. תשימו לב לתשובה של גדעון, ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, הנה אלפי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. מה מזכיר לכם הצירוף של המילים בי אדוני? אוקיי? Okay. טוב, אנחנו תכף נראה. מלאך אדוני מדבר עם גדעון, ובצמד מילים הזה, בי אדוני, ישר הוא, אנחנו נראה, ישר הוא יודע עם מי הוא מדבר. הוא מדבר עם אלוהים, הוא מדבר עם אדוני. גדעון משיב למלאך ואומר לו, בי אדוני, שזה אומר בערך, בבקשה אלוהים תקשיב לי. איך אני יכול להושיע את ישראל, השבט שלי הכי קטן, ואני הכי צעיר? אתם יודעים שהשיחה הזאת היא שיחה שמאוד מאוד מזכירה שיחה דומה בין אישיות מאוד מפורסמת, נעשה לכם חידון תנ״ך קצר, נכון מאוד, הנה יש לנו כאן סטודנט לתנ״ך, גבי, האישיות הזאת שהיא משה רבנו גם קיבלה פנייה מאלוהים ותשימו לב לתגובה שלה התגובה של משה, ויאמר משה אל אדוני, בשמות פרק 4, פסוקים 10 עד 13, ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, אתם שמים לב אותו דבר, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם בשלשום, גם מאז דברך אל, אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אי לב, או חירש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי, אדוני, ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך ואורייתיך אשר תדבר ואז מה משה עוד פעם אומר לו ויאמר בי אדוני שלח ביד תשלח אתם שמים לב שגם פה בספר שופטים פרק 6 גדעון ומשה בשמות הם פונים לאלוהים באותה הצורה בדיוק בי אדוני הישות הזאת שאנחנו עכשיו מדברים עליה שהיא מלאך אדוני, גדעון יודע שמדובר באלוהים, הוא מדבר כמו בן אדם, אוקיי? הוא נראה כמו מלאך אבל הוא אלוהים בעצמו. זה, להרבה אנשים יישמע מאוד מאוד מוזר שאלוהים ככה נגלה לבני אדם בצורה של בן אדם, אבל אני רוצה שתראו בהמשך הפרק איך המעבר הזה בין מלאך ה' לאלוהים קורה בדיוק באותו המקום. פסוק 11, ויבוא מלאך ה' זה אנחנו קראנו, וישב תחת האלה. פסוק 12, וירא אליו מלאך ה' ואז בפסוק 14 אנחנו רואים שמי שפונה אליו בעצם זה אלוהים בעצמו. ויפן אליו ה' ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך אנחנו רואים שגדעון מבין שהוא מדבר עם אלוהים, הוא אומר לו בי אדוני, אבל אלוהים לא מסתיר את זה. אלוהים מדבר אליו כמו אלוהים, ואומר לו אני אהיה איתך, והכית את מדיין כאיש אחד. מלאך אדוני הוא אלוהים בעצמו שלבש בשר בדם. אתם זוכרים כמובן את הסיפור המפורסם של אברהם עם שלושת האנשים שראה מרחוק. מי היה אחד מהם? היו שניים מלאכים שהלכו לסדום, נכון? וזה שנשאר עם אברהם היה אלוהים בעצמו. לפני שבני ישראל נכנסו לארץ המובטחת הם היו צריכים לעבור ביריחו. כאן אנחנו רואים את אותו הדבר, יהושע, פרק 5, פסוקים 13 עד 15. ויהי בהיות יהושע, יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, הנה איש. עוד פעם אנחנו מוצאים את המילה איש. איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרנו? ויאמר לו, לא, כי אני שר צבא אדוני, עתה באתי, ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא ויעש יהושע כן בקטע הזה יהושע פוגש איש עומד לפניו יש לו את כל הסימנים של איש צבא הוא לא נראה כמו דמות מיסטית אלא כאיש צבא יהושע, יהושע הולך לקראתו ושואל אותו האם אתה איתנו או נגדנו מה הייתה התשובה של האיש? <מח> מאוד קצרה הוא אומר לו לא <מח> אתם שמים לב? הוא לא עונה לו בכלל על השאלה, הוא רק אומר לו לא או במילים אחרות, אתה לא בכיוון בכלל אוקיי, <מח> okay, אתה בכלל לא בכיוון, השאלה שלך לא בכיוון <מח> אני לא שייך למשפחת האדם אני שר צבא אדוני יהושע מבין מי עומד לפניו ותשימו לב זה יהושע בן האם יהושע בן נון משתחווה לכל בן אדם בצורה כזאת? כמובן שלא. הוא נופל על הפנים ומשתחווה לו, הוא קורא לו אדוני, ולעצמו הוא קורא העבד שלו. התגובה של אה, האיש ליהושע, שימו לב, היא אותה התגובה של מלאך אדוני למשה מול הסנה הבוער על הר סיני. משה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה וירא מלאך אדוני אליו אתם שמים לב בלבת האש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל ויאמר משה אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה וירא אדוני כי שר לראות אתם שמים לב מלאך אדוני ועכשיו כתוב שזה אלוהים בעצמו ואז הוא קורא אליו מתוך הסנף ואומר משה משה ויאמר הנני ויאמר אל תקרב הלום <כן> כאן הוא אומר לו בדיוק את אותו דבר מה שהוא אומר ליהושע נכון? של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא אז אנחנו רואים שבעצם הישות המסתורית הזאת שנלחמה עם יעקב ונגלתה למנוח ולאשתו, ונגלתה למשה, ונגלתה לגדעון. הישות הזאת, כל מה שמעניין אותה זה רק להציל את עם ישראל. זה דבר מדהים. ועם ישראל הוא לא, הוא לא סתם איזשהו ארגון, הוא מורכב מכל כך הרבה אנשים שהחליטו שאלוהים הוא האלוהים שלהם. והם החליטו שהוא זה המושיע שלהם, והם החליטו שהאמונה שלהם היא רק בו, והם יודעים את מי הם עובדים, וזה לא כל כך מפליא אותם שאלוהים יכול ללבוש בשר. כאן בקטע הזה עם הסנה, אלוהים החליט ללבוש את, את עצמו בצורה אחרת. אלוהים נראה פה באש, אלוהים, אלוהים הוא אש או אבל במקרה הזה הסנה איננו עוקל. ואלוהים רצה להראות את התפארת שלו בצורה הזאת למושה. אבל הוא גם הראה את התפארת שלו בצורה של איש ליעקב ובצורה של מלאך אדוני לכל אחד מהדמויות שדיברנו. המאבק הלילי של יעקב היה עם מלאך אדוני והוא נבע מצרת יעקב. המאבק היה הפתרון לצרה של יעקב ושל העם של אלוהים שיהיה בזמן האחרון. בספר שאנחנו קוראים את הדוגמה הכל כך מצוינת על הזמן האחרון, בספר הזה שהוא ספר דניאל, בפרק 12 המלאך גבריאל מספק מידע לעם של אלוהים לגבי היום האחרון שבו תהיה צרה שמעולם לא הייתה מאז שאלוהים יצר את האדם. ביום ההוא מלאך אדוני שנקרא מיכאל, השר הגדול, הוא יהיה למגן ולישועה לעם של אלוהים. ובעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. כל מה שלמדנו היום מראה לנו על הישות, שאנחנו בהתחלה לא ידענו מי היא, הישות המסתורית הזאת שהתגלתה ליעקב בחושך והיום למדנו שאם מלאך אדוני שהוא בעצם אלוהים בעצמו כאן אנחנו רואים הבטחה מאוד מאוד גדולה העם של אלוהים יהיה בצרה הכי גדולה שתהיה אי פעם מאז שאלוהים ברא את האדם אנחנו עוד לא הגענו לצרה הזאת אבל מי יהיה איתם? מיכאל. מיכאל השר הגדול מי חוץ מאלוהים תמיד עומד לישוע לעם שלו, אף אחד מי היחיד שיכול להושיע. מי כאל? אתם יכולים לראות שאפילו בשם עצמו אנחנו יכולים לראות שזה רק אלוהים יכול בעצם לעשות את מה, ש... מה שהעם זקוק. רק הוא יכול להושיע. אם אתם מחפשים סיבה מדוע יעקב מחזיק בו ולא נותן לו ללכת, זאת הסיבה. הוא היחיד שיכול להושיע. אין עוד אופציה. אם אתם צריכים ישועה, יש רק אחד שיכול להושיע. מי כאל? בשבוע הבא, בחלק השלישי שלנו, שאנחנו לא היינו יכולים להספיק אותו היום, בחלק השלישי של הנושא שלנו, הצרה הגדולה, צרת יעקב, אנחנו נגלה את ההתגשמות של השם מיכאל במשיח עצמו, המושיע של עם ישראל ושל כל העולם כולו. אמן. בואו נתפלל. בערב הזה של שבת אבא אנחנו נפעמים לגלות, לגלות אותך אבא בכתובים בכל מיני מקומות מתגלה לאנשים כישות כי בשר ודם. אנחנו מודים לך אבא שאתה מראה לנו שהכוח שלך, של האהבה שלך רוצה להגיע לכל פינה, לכל מקום כדי להושיע אותנו. אנחנו מבקשים שהערב הזה כל אחד מאיתנו אבא יחזיק באמונה שלו, שלא תעזוב. לא לעזור אותך אבא, אנחנו ראינו שאתה יכול להושיע בכל המצבים, כמו שאתה הושעת את יעקב, כמו שאתה הושעת את ההורים של שמשון, כמו שאתה הושעת, האבא, את... את גדעון, שאתה אבל נתת לכל אחד מהם חלק בתוכנית הישועה שלך. אנחנו מודים לך גם על כל אחד ואחד מאיתנו היום. תברך אותנו שאנחנו נהיה חלק בתוכנית הזאת, שנחזיק בך אבא באמונה ולא נעזוב. כמו שאתה הבטחת אבא, לכל אחד מאיתנו יש את המתנה שאתה נתת, ואנחנו יכולים להשתמש בה לתפארת שלך. תברך אותנו אבא הערב הזה, שאנחנו נחזיק בך ולא נעזוב. תברך את הילדים שלנו גם ששמעו את הדרשה הזאת, אנחנו מהללים את שמך ומחכים ליום אבא שאתה תחזור. אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשם של ישוע המשיח. אמן. Amen. Amen.